що велася в монастирі моїх батьків. Отже, ти – слуга із добромля, задумливо мовив єпископ. І в очах його промайнула якась іскра. Видно, він дещо чув про купця. Хрещення принесло мені лише користь. Я отримав нормальне ім'я, всяку таку біографію і доступ до святилища, де переписувались книги. Я носив туди дрова, воду, і почав вчитися читати і писати. У тих краях не було жодної школи при монастирях. Бояри учили своїх дітей при княжому дворі, а чинці були як не боярські діти, то священницькі або купецькі. Потім я довідався, що мене записали як сина купця з Добромеля, виключно завдяки доброті єпископа. Бо якби мене записали безрідним, то я поповнив би ряди монастирських холопів. Тому і дозволили мені вчитися. Ходили чутки, ніби князь Лев Данилович хоче влаштувати в нашому монастирі скрипторіум. І ліпше, аби там трудились свої люди, що шанують і знають звичаї святої обителі. А щоб я не загордився, то до книжок мене пускали після того, як все пороблю. Я ще устигав дивитись на засніжений княжий замок і мрію, що колись туди потраплю. Князь лише кілька разів на рік приїжджав до замку. Однак він був уже у похилих літах і обіцяв, що оселиться тут назовсім. Ясна річ, для монастиря це означало велику славу і добробут. Був час, коли я відчув себе щасливим Літав, мов, на крилах, уявляючи собі майбутнє життя переписувача книг. Бо то був найкращий спосіб пізнати книгу, вимальовуючи буквицю за буквицею і укладаючи слова. Оскільки я не розжився навіть на малесенький шматочок вичиненої телячої шкіри, що звалася «Харатія», то писав на снігу, котрий був ще білішим, або просто – Розсипавши рівним шаром попіл, виводив паличкою буквиці. Якось я у пориві натхнення написав слово «Бог» на снігу, коли дровітні. Тут надійшов отець, настоятель, і застав мене, коли я милувався чудовим творінням своїх рук. Він чомусь дуже розлютився, став лупцювати мене по голові, повторюючи не помина ім'я Боже всує, бив мене, а сам не знав, що йому робити зі словом. Затоптати не міг, а лишати просто на снігу також. Він задер голову до неба, наче благав сонце виглянути і розтопити сніг у тому місці. Пізніше я повернусь туди і долонею стер слово Бог. Нічого не сталося. Я не писав слово біс. І так само його витер, і знову нічого не трапилось, Тільки настоятель з тих пір мене почав ненавидіти. І до весни я вже майже був упевнений, що не залишусь в монастирі, бо ненависть настоятеля зробила моє життя нестерпним. Він знайде спосіб мене позбутися. І от я знову був позичений. А трапилось це так. Весною князь повелів копати хід з-під церкви на замкову гору, що всіх дуже врадувало, бо підтверджувало намір Лева Даниловича доживати віку в замку і, прийнявши постріх перед смертю, упокоїтися у крипті майбутнього храму Преображення, а ченці в разі колотнечі могли сховатися у фортеці. Звісно, князь, Надав помічі, і монастир знову нагадував жвавий бджолиний вулик. Поспішали, працювали зранку до ночі, вимуровували церкву, а уночі під нею трудились копачі. Я тішився, бо той підземний хід був теж призначений для мене. Полегшував мій шлях нагору. Мені не вдалося досі побувати в замку. Я здогадувався, що ченці не хотіли, аби я впав в Око Дворецькому і не став там на нову службу. Для підземної роботи ниніли копачів із Бусовіськ, де хлопи були сильні, як ведмеді. Про людей з того села казали, ніби вони з яєць з носків годували дітків і продавали на стороні. Вони викопали добрий кусень до підніжжя замкової гори і почалася найтяжча робота. Більше доводилось бити камінь, ніж рити землю. Я приходив дивитись на копачів, бо вони були е, звідти, звідки і ворожбит, котрий геть не давався чути. Проте я не насмілився їх розпитати. Але не то був ворожбит та ще й опир, щоб про мене забути. Прийшов до мене у вісні і сказав, «Хтів би я тебе позбутись». Щоб не стримів мені скалкою в оці. Гадаєш, я не знаю, що це місце не для тебе. Ти хочеш жити на горі, а не у темній келії. Слухай мене, позичений сівачу. Через два дні під землею почнуть коїтись дивні речі.